Анголон, Сержголон, Анжеліка Книга 6. Анжеліка та її кохання Частина 2. Заколот Розділ 31 Картина, що відкрилася їм на кормі, мало не викликала в Анжеліки непритомність. Порушивши наказ Маніго, бунтівники-іспанці, які охороняли каюту Рескатора, вибили вікна та двері. Набравшись хоробрості збунтуватися проти грізного господаря, вони збиралися захопити його і отримати усі коштовності. Найактивнішим із них був Хуан Фернандес, який за наказом Рескатора був прив'язаний до бушприту за непокору. Він також інстинктивно відчував, що доки господар живий, перемога може перейти на його бік. І тоді горе бунтівникам, гнутися реям під вагою повішених. Готові відсічі матроси увійшли всередину, тримаючи на поготові мушкети та ножі. У салоні було пусто. Від подиву вони й думати перестали про можливість поживитись. Але даремно вони пересували та перекидали меблі. Де ж ховався їхній супротивник? Не міг же він розтанути, як дим із мідних кадильниць інків. Маніго вибухнув прокльонами і став штовхати чоботом тих, хто проштрафився. Матроси іспанці пустилися у виправдувальні пояснення. «Коли ми увійшли, – стверджували вони, – нікого не було». Чи не перетворився він на щура? Від такої людини очікується усе, що завгодно. Пошуки поновилися. Мерсело відкрив вікна, що виходили на корму, через які Анжеліка милувалася заходом сонця у ту чудову вечірню годину, коли вони йшли з Ларошелі. Скіз під кормою, піни хвилі, він не міг втекти з цього боку, та й вікна зовні щільно не зачинялися. Розгадка знайшлася в суміжній каюті – там, під відкинутим килимом, вони побачили кришку люка. Вони мовчки перезернулися. Манігу ледве стримувався, щоб не вибухнути лайкою. «Ми ще не знаємо усіх сюрпризів цього корабля», – сказав легаль, що підійшов до них. Він створений за образом та подобою того, хто його будував. У голосі його звучала гіркота й тривога. Анжеліка вирішила перейти у наступ. Ось бачите, ви брехали самі собі, звинувачуючи Резкатора в піратстві. У глибині душі ви ніколи не сумнівалися, що цей корабель його дітище, і по праву йому належить. Тепер вам зрозуміло, що ви мали всі шанси домовитися з ним. Я впевнена, що він не бажає вам зла. Здавайтеся, поки ваше становище не стало непоправним. Анжеліці слід пам'ятати, що ларошельці дуже педантичні в питаннях честі. Її пропозиція була приречена. Здатись нам? Дружно скрикнули вони і демонстративно повернулися спиною до неї. «Та ви, дурніші за устриці, які приліпилися до скелі!» – у розпачі вигукнула вона. Жофрей був поки що недосяжний для них. У грі вона завойовувала очко на свою користь, а вони? З різними думками вони дивилися на кришку люка, вбудовану в підлогу з дорогого дерева. Мерсело наважився потягнути за кільце, і на їх подив кришка легко піднялася – під нею опинилися мотузкові сходи, що спускалися в темряву. Він забув закрутити болти, задоволено константував Маніго. Зараз ми скористаємося цим люком, решту треба закрити. Піду розвідаю, куди веде цей люк», – сказав один із протестантів. Причепивши до пояса ліхтар, він став спускатися вниз. То був молодий булочник Ромен який того пам'ятного ранку не побоявся покинути Ларошель зі свіжоспеченим хлібом і булочками замість багажу. Він був уже на половині спуску, коли внизу прогринув постріл, а потім пролунав стук від тіла. «Ромен!» Відповіді не було, як не було й відлуння стогону. Берн зголосився сам спуститися вниз мотузковими сходами, але Маніго втримав його. «Закрийте люк!» – сказав він. Всі стояли в заціпанінні, і тоді він сам ногою закрив кришку і засунув клямку. Тільки тепер вони почали усвідомлювати, що війна між палубою та трюмами почалася насправді. Я мала втримати Ромена, я повинна була пам'ятати, що Жофрей ніколи нічого не забуває, що всі його жести і дії завжди ґрунтуються на точному розрахункові і виключають будь-яку випадковість чи недбалість. Він спеціально залишив цей люк відкритим, щоб сталося це нещастя. Тільки божевільні можуть намагатися мірятися із ним силою, а вони не хочуть мене слухати. Пройшовши на палубу роздертого Голдсборо, який ні в чому не бувало гойдався на тихих хвилях, вона побачила бунтівних матросів-іспанців, які вигукували погрози і розмахували ножами в гонитві за маленьким чоловічком у білій джелабі. Переслідуваний біг до трапу, намагаючись вислизнути від розлюченої зграї. «Це він, це він!» – закричали в юрбі. «Спільник, турок, сарацин! Він хотів задушити наших дітей!» Старий лікар-араб зупинився. Він повернувся обличчям до невірних, одягнених у чорне протестантів та іспанців, споконвічних ворогів ісламу. Прекрасна смерть для сина Магомета. Він упав під ударами. Протестанти зупинилися, але іспанці, схвильовані запахом крові та споконвічною ненавистю до маврів, увійшли в раж. Анжеліка кинулася до нападників. «Зупиніться ви, божевільні, він же старий!» Один із іспанців ударив Анжеліку ножем, який, на щастя, тільки розрізав рука в сукні та подряпав їй руку. Побачивши це, Габріель Берн кинувся на допомогу. Він збив із ніг іспанця рукояткою пістолета і змусив решту відступити. Опустившись навколішки, Анжеліка підняла напіврозбиту, закривавлену голову старого вченого і сказала арабською «Ефенді, о Ефенді, не вмирайте, ваша батьківщина є так далеко, ви повинні побачити Мекнеста його троянди, золоте місто Фес, пам'ятаєте?» Із зусиллям піднявши одну по віку, старий іронічно подивився на Анжеліку і прошепотів французькою. «Мені не до троян, дитину. Я вже в дорозі до неземних берегів. Не має значення, де вони – тут чи там. Хіба не сказано у Магомета? Черпай знання з усілякого джерела». Анжеліка хотіла підняти його, щоб перенести до каюти рескатора, але побачила, що він уже мертвий. Вона вибухнула риданнями. Він був його другом, у цьому я певна, подібно до того, як Осман Фераджі був моїм. Він зцілив і врятував його, без нього Жофрей був би мертвим, а вони вбили його. Вона більше не знала, кого любити та кого ненавидіти. Жодна людина не заслуговує на прощення. Тепер вона розуміла, який справедливий гнів Божий, пожежі та повені, що посилаються їм покарання невдячному людському родові. Коли Анжеліка знайшла нарешті Оноріну та смирно сиділа поруч із сицилійцем, який лежав біля її ніг і здавався сплячем, він теж був уражений смертельним ударом. На його кошлатій голові зяяла кривава рана. «Вони зробили дуже боляче колючому каштану», – сказала Оноріна. Дівчинка не сказала, вони його вбили, але дитина, чиє перше слово було «кров», розуміла, що означає «крижаний сон її друга». Мабуть, Анжеліці не судилося захистити дочку від жорстокостей цього світу. «Яка гарна у тебе сукня!» – сказала Оноріна. «А що намальовано внизу? Це квіти?» Анжеліка обійняла її. Цієї хвилини їй хотілося опинитися на одинці з дочкою десь далеко звідси. Який щасливий був час, коли вони могли втекти в ліс гуляти зеленими стежками. Але звідси втекти не було куди. Можна було лише ходити по колу на цьому нещасному кораблі, який незабаром, якщо ніщо не зміниться, заповниться трупами та просочиться кров'ю. То, мамо, це квіти? Так, це квіти. У тебе сукня темно синя, як море. Значить, це морські квіти. Їх можна побачити глибоко під водою. Так, там їх можна й побачити, машинально підтвердила Анжеліка. Залишок дня пройшов спокійніше. Корабель слухняно ковзав поверхнею моря. Матроси, замкнені у трюмі разом із Рескатором, не подавали ознак життя. Таке затишча мало насторожити бунтівників. Але ті, змучені нічною боротьбою зі стихією, піддалися стану ейфорії. Їм хотілося вірити, що спокій, який запанував на морі і на кораблі, триватиме вічно, принаймні до приїзду на острови. «Протестанти зробили це божевілля», – міркувала про себе Анжеліка – під впливом вікового укладу їхнього ларошельського життя у замкнутій громаді, що наражалося на постійну небезпеку. Всі вони з юних років брали участь у таємній війні. І тому кожен знав свої та чужі недоліки та слабкі місця, свої та чужі достоїнства. Кожен умів ефективно використовувати їх. Ось чому їм вдалося, незважаючи на нечисленність, захопити 400-тонний корабель із 20 гарматами – тільки навряд чи їм вдасться налагодити дисципліну серед тих 30 чоловік, які приєдналися до них, зрадивши Рескатора. Мати їх спільниками майже так само небезпечно, як і ворогами. Матроси вже зрозуміли, що заколот вдався лише завдяки їм, і тому розраховували бути першими при розподілі видобутку. Коли Берн убив їхнього товариша, вони зрозуміли, що нові панове не дозволять обвести себе навколо пальця, і тимчасово змирившись, почали слухняно виконувати накази. Тепер ларошельцям стало ясно, що за іспанцями потрібне око та око. Жінки знову зайнялися господарськими справами разом із дітьми, які допомагали дорослим прибирати сміття на палубі та лагодити вітрила. Запанувала деяка подоба миру. Однак увечері знову пролунали глухі мушкетні постріли. Підбивши до відсіку, де зберігався запас прісної води, Ларошельці знайшли бочки продірявленими. Часовий, що їх охороняв, зник. Питної води залишилося не більше, ніж на два дні. На світанку Голзборо підхопила флорицька течія. Вони усвідомили це лише через кілька годин. До Анжеліки долинули голоси ларошельців, які наближалися. «Вітаю вас, Легаль!» – сказав Маніго. «Ви тоді чудово використовували єдиний просвіт у тумані». Але чи ви переконані у правильності того, що кажете зараз? Цілком переконаний, пане. Тут не міг би помилитись і Юнга, навіть якби замість секстанта у нього в руках був арбалет. Ми йдемо майже півдня курсом на захід у гарному вітрі, а виявилися більш ніж на 50 миль на північ. Я вважаю, що все це через бісову течію, яка жене нас, куди їй завгодно, а ми не в змозі її перебороти. Маніго замислився, потираючи носа. Вони не дивилися один на одного, але кожен згадав про парфянську стрілу Рескатора. Якщо тільки ви не натрапите на флоридську течію. Ви впевнені, що під час нічної вахти, за незнанням чи злим наміром, ваш кермовий не змінив курс корабля на північ? Я сам стояв біля керма, роздратовано відповів легаль. А вранці мене змінив бреаж. Я вже говорив про це вам та метрові Берну. Маніго відкашлявся. Так, хочу повідомити вам, Легалю, ми обговорювали з Мезром Берном, обома пасторами та іншими членами нашого штабу питання необхідності чогось зробити через брак питної води. Ситуація настільки серйозна, що ми хочемо порадитись, з'ясувати думку наших жінок щодо можливих рішень. Анжеліка, яка стояла осторонь, раптом із радістю почула, як пані Маніго голосно викладає її власні думки. «Наша думка? Вона вас зовсім не цікавила, коли ви вирішили пустити у хід зброю та захопили корабель. Тоді ви попросили нас сидіти смирно за будь-яких обставин, а ось тепер, коли фортуна відвернулася від вас, ви просите нас розкинути нашими слабкими мізками. Знаю я вас, чоловіків». Ви тільки так і провертаєте свої справи. Ви завжди робите тільки по-своєму. Але, на щастя, я неодноразово встигала вчасно виправити ваші дурниці». «Як же так, Саро?» – з удаваним подивом запротестував Маніго. «Хіба ви не намагалися неодноразово переконати мене в тому, що Рискатур зовсім не збирається доставити нас до місця призначення? Ви посилалися на свою інтуїцію. Тепер ви заявляєте, що не схвалюєте захоплення Голдсборо». Саме так, твердо сказала Сара Маніго, ані трохи не бентежачись від своєї непослідовності. Чи не означає це, що ви хотіли б опинитися в ролі дівчини, проданої для розваги квебекських колоністів? Прогарчав судновласник, зміряючи дружину ніжчівним поглядом. А чому б і ні? Така доля не гірша за те, що очікують нас через ваші безглузді експромти. У суперечку роздратовано втрутився адвокат Карер. Зараз не час для подружніх сцен чи сумнівних дотипів. «Ми прийшли до вас, жінки, щоб ухвалити рішення всією громадою, відповідно до тієї традиції, яка існує у нас із самого початку реформації. Що нам робити?» «Спочатку треба відремонтувати розбиті двері», – сказала мадам Карер. «Ми опинилися під протягом, і діти вже застуджуються. Ось вони, жінки, з їхніми дрібницями. Ці двері не будуть лагодити». Закричав Маніго, який знову вийшов із себе. Скільки разів їх вже ламали? Два чи три? Така вже їхня доля. Нічого більше із ними поратися. Час не чекає. Нам залишається лише два дні, щоб висадитися на берег. Інакше – на який берег? Ось у чому й заковика. Ми не знаємо. Ніде найближча земля, нікуди нас несе течія. Наближає вона нас чи віддаляє від населених місць де можна було б висадитися і роздобути воду та провізію. «Загалом нам невідомо, де ми знаходимося», – підсумував Маніго. Настала важка мовчанка. «До того ж», – додав він, – «існує небезпека із боку Рескатора та його команди. Щоб прискорити події, я хотів було викурити їх, кидаючи униз тліючі просмолені тріски. Цей спосіб застосовують для упокорення чорних бунтівників на кораблях работорговців». Але робити так із людьми нашої раси було б негідно, хоча вони використовували проти нас схожий прийом. Скажіть краще, що вони можуть відкрити достатню кількість бортових люків, щоб звести на нівець ваше викурювання, сердито заперечила Анжеліка. Може і так, мусив погодитися Маніго. Він крадькома глянув на неї, і вона відчула, що він зрадів її появі серед них і готовності висловлювати здорові міркування. «Крім того, – продовжував судновласник, – люди, що ховаються у трюмах, мають якусь зброю та боєприпаси. Звичайно, не в такій кількості, щоб атакувати нас у відкритому бою, але цього цілком вистачить, щоб не допустити нас у трюм. Спустившись у клюз, ми спробували просвердлити перебірку, але за нею виявилася прокладка із бронзових листів, встановлена на випадок бунту», – вигукнула Анжеліка. Звичайно, ми могли б спробувати розбити перегородку картеччу, але корабель так сильно постраждав від нещодавнього шторму, що будь-яке нове пошкодження може відправити його на дно разом із усіма нами. Треба не забувати, що тепер це наш корабель. Він кинув ніжчівний погляд на Анжеліку і додав. Пан Рескатор зараз як ведмідь у барлозі, сидить без води та провізії, у положенні аж ніяк не кращому за наше. Він і його люди помруть від спраги раніше за нас. Це зрозуміло. Жінки, що оточили його й сумнівом, похитали головами. Їм було ясно не все. Море було спокійне, і корабель впевнено йшов до далекого, затягнутого легким серпанком горизонту. Жінки не могли визначити, за яким курсом – на північ чи південь. Вони не бачили і всіх зусиль кермового подолати течію та вийти на потрібний напрямок. Діти поки що пити не просили. «Цілком імовірно, що вони загинуть раніше за нас, але це не втіха», – сказала тітонька Анна. «Я б воліла, щоб урятувалися усі. Мені здається, що пан Рескатор чудово орієнтується у цих невідомих для нас водах. У його команді мають бути лоцмани, які зможуть вивести корабель до потрібного місця на узбережжі. Пропоную розпочати з ним переговори, щоб отримати необхідну допомогу». «Ви все сказали дуже добре, тітонько», – вигукнув метр Берн із сяючим обличчям. «Саме на це ми чекали, знаючи вашу мудрість. Це рішення заслуговує на загальну підтримку. Слід зрозуміти, що не йдеться про капітуляцію. Ми хочемо запропонувати нашим противникам угоду. Вони доведуть нас до якихось гостинних берегів, а ми повернемо їм свободу». «А ви повернете рискаторові корабель?» – спитала Анжеліка. Ні, цей корабель завойований нами силою зброї, і він потрібний нам, щоб потрапити до Санто-Домінго. Оскільки Рискатор у нашій владі, йому зовсім чимало отримати від нас життя і свободу. І ви думаєте, що він погодиться? Так, погодиться, бо його доля пов'язана із нашою долею. Я не можу не віддати належного Рискатор – чудовий навігатор, тому він не може знати, що зараз корабель йде на зустріч своїй загибелі хоч би як ми намагалися, нам не перекласти його на західний курс. Якщо ж ми продовжимо рух на північ, то натрапимо на мілину або розіб'ємося об скелі, біля незнайомого нам узбережжя, де опинимося без продовольства і без будь-якої надії на допомогу в умовах холоду. Рискатору відомо це, і він зрозуміє, у чому полягають інтереси його та його людей. Потім ларошельці почали обговорювати, як розпочати переговори з піратом. І хто перший прийме його гнів. Коротка розправа з бідним булочником була серйозною пересторогою. Вирішили спуститися через цей клюз, звідки на самому початку заколоту протестанти проникли в гарматний льох і залишили вартових. Пропозицію про переговори можна було простукати через перебір за допомогою морського коду. Легаль спустився вниз – але за годину повернувся із досить похмурим виглядом. Він потребує жінок, сказав він. Що? гаркнув Маніго. Легаль витер мокре обличчя, внизу не вистачало повітря. Та ні, йдеться зовсім про інше. По-перше, я насилу встановив із ними контакт, а потім, коли стукаєш деревинкою по перебірці, то не до нюансів рескатор згоден ухвалити нашу делегацію за умови, що вона буде складена з жінок. Чому? Він каже, що якщо з'явиться хтось із нас чи із панців, він не зможе утримати своїх людей від розправи. Він також вимагає, щоб до парламентарів увійшла пані Анжеліка.